Testament. Nu ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte. În seara răzglătită care vine de la străbunii mei până la tine, prin râpi și grope adânci, suite de bătrânii mei pe brânci și care tânăr să le urci de așteaptă, cartea mea fiule o treaptă. Așa o cu credință că pătâi, ea e Hrisovul vostru cel dinti al robilor cu săricile pline de o semintele vărsate în mine. Ca să schimbăm acum, întâia oară, sapan condei și brazdan calimară, bătrâni au adunat printre plăvani sudoarea muncii sutelor de ani. Din graiul lor, demnor pentru vite, eu amivit cuvinte potrivite. Și leagăne urmașilor stăpâni. Și frământate mii de săptămâni le-am prefăcut în versuri și nicoane, făcui din zdrențe muguri și coroane. Veninul strâns, l-am preschimbat în miere, lăsând întreagă dulceața lui putere. Am luat o cara și torcând ușure, am pus-o când să bie. Când să înjure. Am luat cenușa morților din vară și am făcut-o Dumnezeu de piatră, Hotar înalt, cu două lumi pe poale, păzind în piscul datoriei tale. Durerea noastră surdă și amară o grămădi pe o singură vioară Pe care, ascultând-o, a jucat stăpânul ca un țap înjunghiat. Din bube, mucegaiuri și noroi, în frumuseții, și prețuri noi, biciul răbdat se întoarce în cuvinte și izbăvește încet, pedepsitor, odraz la via crimei tuturor. E îndreptățirea ramurei obscure, ieșită la lumină din pădure și dând în vârf, ca un ciochin de negi, rodul durerii de vieți întregi. Întinsă leneșă pe canapea, Domnița suferă în cartea mea, Slova de foc și slova făurită, Împărăcheate în carte semărită, Ca fierul cald îmbrățișat în crește, Robul a scris-o, domnul o citește, Fără a cunoaște în adâncul ei Zace mânia bunilor mei. De când și acum, din depărtare, necunoscut, Ascuns și tutelar, și-ți mai trimit aleanuri literare, cuvinte în manuscrise și de tipar, Fără să vreau, fragilă cititoare a stihurilor mele bărbătești, Să știu, trecând prin timp călare, Nici cine sunt, nici cine ești. Copacul, darnic cu găteala lui de sus, Își pierde foii de argintărie, căzând în drumul cui. În suflet sau pe pălărie? Au soare tu, i vindu te domor, nu-ți alegi tu fulgerile lungi, nu-ți vedești lumina toată în gol, nepăsător. Pe cine îl ajungi?